sjöundi kafli, um Silmerlana og uppsteit Nólda. Á þeirri tíð voru smíðaðir þeir munir sem síðar urðu frægast í allra smíðagripa álfa. Því að Fjanur, sem þá stóð á hátindi aðgerfi varð gripinn af nýri hugmynd. Eftir vill kom hún sem fórspá þess örlagardóms sem nálgatist. Hann fór að velta því fyrir sér hvernig varðveita mætti ljós trjána dýrð og byrtu hins blessaða ríkis, svo það yrði ófórgengilegt. Þar með réðst hann í óhemju langa og leynilega framkvæmt þar sem hann víðaði að sér og saminnaði að einu markmiði alla sína fræðatekkingu, allt sitt apl og frábæra hæfni. Og þar komar lókum að hann skapaði sílmerlana. Þetta urðu þrýr miklir gimsteinar. En aldrei minn vitnast úr hvaða efnið þeir voru gerðir fyrir en við endarlókinn þegar fjanor mun aftur byrtast. Þóttan hefði tórtímist áður en sólin var til og sæti síðan í byðsölum mannmis en dveldist aldrei meðal sínits fólks. Aldrei mun að því vittnast fyrir en sólin líður og tunglið ræpar. Silmerllarnir líktust einna helst demantskristöllum en voru enn sterkari en harðasti eitilsti. Svo tali var að ekkert vald á öllu ríki ördu gæti brotið á mér skattar á nokkur nátt. Sjálfur kristallinn var þá aðeins sem líkami barna arföður, þið ytra hilki um hinn innri eld sem logaði í þeim og var alfstæðar í þeim, eins og sátt lífvera. Þennan innri eld Silmerlanna gerði fjanur úr blandljósi hinn að tvekja trjáa valalands, sem varðveittist áfram í þessum gimsteinum, þótt tríans sjálf væri lungu visnuð og skinu ekki meir. Silmerlarnir lýsa því enn í myrkri hinn að fjárhilsna af eigin ljóma eins og stjörnur vördu. Og meira en það, því að þeir voru í raun og veru lífandi verur sem glöttust af ljósinu, tókuðað inn í sig og gáðuða aftur frá sér í dásamleri blæbreyðum en áður. Allir á Amalslandi fylltust undrun og gleði yfir þessi mikla verki fjanurs. Og sjálf varda blessaði silmerðlana svo að þaðan í frá fengi ekkert döðlegt hold nýja sörgaðar hendur, nýja neitt illt snert nema að vissna og eyðast af snertingunni. Og Mandós spáði fyrir um það, fyrir um það að örlög ördu, jarðarinnar, hafsins og loftsins lægju læst í þeim. Og hugur fjanórs var allt ekinn þessum hlutum sem hann hafði sjálfur skapað. Læs 74 En þá tók Melkor mest af öllu að ágirnast silmerglana og þegar hann í hugskoti sínu sá ljóma þeirra var sem færi brennandi og nagandi eldur um hjartarætur hans. Upp frá því var hann haldin ástríðu, logandi löngun, þar sem hann leitaði æg áka var allra ráða þegar tórtíma fjanóri, hýrða sér merglana og um leið að spilla fyrir og binda endi á trúnaðarsamband og vináttu vala og alfa. Að þessu markmiði vann hann stöðugt af dæmafári slæf, en tókst að leina öllu sínu ílsku fári með uppgerðar síndermennsku, svo að engan grunaði neitt af Langar lengi vann hann að þessu, fór fyrsti stað hætti sakiðnar og það stóða á árangrinum. En þann sem sáir legum minna lokum ekki skorta uppskýruna og brátt geta kvílt sér frá öllu erfiðinu, látið aðra sjáum að sá og uppskera í sinn stað. Melgor fann eiru sem vildu líða á hann og tungur sem fjölföldu það sem eirun höfðu hýrt. Þannig báruist legar hans frá einum kunningja til annars eins og lendarmál. Það sem orðin ein skildu vera sönnun þeirra vittnesku sem var útbreidd álþess að spurt væri um rökin. Síðar á þem dögum sem á eftirfyldu máttu nóldar bisklega gjalda fyrir þau glöp að opna eiru sín fyrir legunum. Þegar Melkor var þess vísari að róur hans fekk góðan hlöngrun og margir voru farnir af styðjan, var hann ofta gangi með þeim og smám saman fór hann að blanda saman við þagur öðrum orðum, svo ísmeigilegum, Að þeim sem heyrðu fannst að þau varu sem töluð út frá eigin brjósti. Hann kveikti með þeim tálsýnir um þau miklu heimsveldi sem álvar hefðu getað stopnað og ríkti yfir að eigin vild, í tyggn og frelsi á miðgarði. Og brátt fór viðsvegar að heyrast pískur um að valar hefðu hvart elda til amanslands af tómri öfund og afbríðisemi. Þeir hafðu verið farnað að óttast að kvendar myndu rísa þeim upp yfir höfuð með allir þeirri fegurð og sköpunargáfu sem alfaðir Ekki yrði hægt að hafa nýtt heimil á álfum því að þeir margkvölduðust og breyttust út um víðáttur heimsins. Og annað bættist við sem gætt valdið tortrygni. Að þótt valar vissu að þinn síðbórnu börn alföður mennirinnir væru vantanlegir í heiminn, hafði manveð ekki upplýst álfa um það, svo að þeir hafði ekki hugmynd um það. En Melkor saði þeim með leynd frá hinum döðulegu mönnum og gætt hannig gert þögn varla tortryggilega. Sjálfur vissi melgur annars fátt um hérna væntalegu menn, því að hann hafi verið allt og upptekinn af eigin hugleðingum í frumtónlistinni til að hlusta á þriðja stef alföður. En við þetta komst á loft orðrómur meðal álfana um að þeir væru í rauninni fangar mannvess. Þeim var að haldi hér svo að þessir menn gætu komið í staðeira og lagt undur sig konungdæmi álfa á miðgarði. Því að valar hefðu sé það í hendi sér að auðveldara yrði að segja hennum veikari og skam Því ætliðu þeir að svíka álfa um arfðeira frá alföður. Ekki var flugufótur fyrir neinu af þessu, og hefur hættur ekki komið í ljós að Valar kærði sig um að ráðskast með vilja manna. En margir nóldar trúðu þá, eða hölluðust hátík voru að þessum andstikilega rógi. Því fól svo að áður en Valar augðu að sér varð friður Valalands göróttur. Kyrr kom upp með að í garð vala. Þeir eru snúðugir og glemdu að meta við á hve margs er nutu af gjöfum þeirra. Heitast brannbálið í áköfu hjarta Fjanurs, um frelsi og forræði yfir stærri lendum. Þá hló melkor í hugur í laumi. Þángað hafða hann einmitt beint legum sínum, því að hann hataði Fjanur ofar öllu og ágirtist silmerla hans. En hann gati ekki nálgast á, því að enda þótt Fjanur skrýtti sig með þeim á stórhátiðum, Kletrandi á Vennisir var þær af strangliðu gætti þessa milli. Læstir niðri í dípstu fjárriðslum hans undir Tyrion's borg. Því að sjálfur hafi þjána nú fellt gráðugar hugástyrkir til sínum Svo á brátt koma því að hann undi engum að sjá þau nema finna faður sinn og sjá sonum sínum. Hann var jafnvel hættur að gera sér grein fyrir því að þið innra ljósvera var upphaflega ekki hans verk, né eign. Hinn er háu konungsynir Hálfbræðurnir Fjanur og Finnkólfur, elstu sínir Finnva, hafðu notið hvað mestrar virðingar allra á Amhalslandi. En nú fylltust þeir yfirlæti og aðbryði sem við hvor út í ennan, og tóku að deila um réttindi sín og hvað hvorum tilherði. Þá hringti melgur nýjum ligum af start í Álfheimum, og Fjanur í bastileirna nýr orðrómur um það að Finnkólfur og síniras undirbyggju samsæri um að steipa finnfa konungi af stóli og losa sig við eldri bróð, bróður sinn fjanur af öðru móðerni. Allt átti það að vera gert að undilægi og með leiði vala, um og var látið að því líka að þeir varu óanæður með að selverglarnir lægi huldir í týrjón og vildu sjálfur varvitað á. En Melkor legg tveim skjöldum. Fyrir aftur móti um kom hann máli við þá breiður finnkolf og finnfinn og kvíslaði það þeim. Gætið ykkar! Hinnum stæri láta sýni Míriélar er lít gefðum sýni indísar. Nú þykist hann orðin svo mikill, því að hann hefur föður sinn í hendis hér. Þá mun ekki líð á löngu, áður en ykkur burt frá túnu. Melkor fylgdi vel með því, hvernig legar hans undir og vöktu þóta og reyði með að nolda. Og þá var komin tími til að tala við þá um vopnin. Fyrir ábendingar Melkors hófu noldar nú í stórum stíl að smíða sverð og aksir, Og spjóð. Blasiða 76 Um leið gerðu þér sér skildi, en létu sem þeir varu aðeins til að sína skjaldarmerki hinn að og ætta og kvísla sem kjæftu um völdin hver við aðra. Skildina síndu þér ofnbellega, en lendu vopnunum, og myndist enginn á þau, því að hver um sig þóttist aða fengið aðvörun. Og fjanur gerðu sér lendan smíðaafi, sem ekki einu sinni mel korfið sér af. Þar sló hann lík sverð fyrir sjálfan sig og sinni sína og auk þess háa hjálma með rauðum fjöðrum. Biturlega átti mistarasmýðurinn matan eftir að yðrast þessdags er hann kendi eiginmanni Nertanjelar dóttur sínar málmsmýðina sem hann hafi lært af ála. Þannig tókst melkori með legum, kvíslingum og fölskum ráðum að vekja sundurlindi með að nólda og í þeim deilum átti góð æri Valalands síðan eftir að líða undir lók Í aftanróða fornrar fræðar þeirra. Því að nú fór fjanur opinskjátt að tala um uppreistn gegn völum og hafa uppi hrópum að bestverjað yfirgefa varlabygð og hverfa aftur til handan heimsins og þar með leysa þá nólda sem vildu fylgjónum undan ánöð varla. Þá kom upp svo mikil ókyrð í Týrjónsborg að finna brá í brún. Hann kvarti þá síni sína og alla höfðingja til rástefnu. Fingólfur bráði skjótt og hraðaði sér til sala hans. Þar stóð frammi fyrir honum og mælti Konungur og faðir, legg skefjara og stórlændi bróðurvors Kúrfinns, sem kallaður hefur verið Andi Eldsins, allt of sannlega. Með hvaða rétti talar hann fyrir mun allrar þjóðarvorar, sem var í hann konungur? Það varst þú sem stóðst endur fyrir löngu og talaðir frammi fyrir kvendum og laðir aðeim að taka kvaðningu vala til Amandslands. Og það þú sem leittir nolda á henni löngu leið um myrkvaðar ógnir miðgarðs til byrtu eldamars. Sindu nú að þú yðriðist ekki þeirra ákurðunar, og þá munuð að minnstakosti tveir sínir heyra orðin. En varla hafði fengólfur lokið máli sínu fyrir en Fjanur stikaði inn í salinn og var í fullum herglæðum. Með há hjálm og voldugt sverð sér við lendar. Var það sem ég grunaði, sagðan. Að hálfbróður minn flýtti sér að verða unda til föður míns, pælskur í því sem öllu öðru. Svo vegansir að fynngólfi, dró sverðsitt úr slíðrum og hrópaði snöytaðu burtu og vert ekki að þig og háan hest. Fynngólfur lögd hafði fyrir finnfa föður þeirra og án þess mæla orð, nýja líta til Fjanors, veggan burt úr salnum. En Fjanor eldi hann út, stöðvað hann í dýrum hásatisalarins og lagði sverðsotting að brjóstans. Sjáðu þannan brand, hálbróðir, sagði hann. Sá er beittari tungu þinni. En reynirðu oftar að ræna mig rétti mínum og ást höður mínís. Gæti verið að noldar eru þegnir að losna við þann sem sættir sig við höfðingdóm yfir þrælum. Blaðsíða 77 Þau orð heyrðust víða um borginna. Því að höll, hér finnva, stóð við þið mikla torg undir háum myndanstjórni yngva í Týrjónsborg. En fynngólfur svaraði yngu til gekk aðeins þegjandi út um mannsöfniðin og fór að leita finnfinns bróður síns. Nú gat ókyrðin meðanólda ekki lengur duðlist völum, en þar sem öllum frækornum sundurlindisins hafði verið sáð í leint, vissu þeir ekki af róginum sem að baki bjó. En af því að Fjanur hafði fyrstur talað ofnbelega gegn þeim, álituð þeir að hann var í eitt frum Það sem hann var líka jafnan fremstur aðra í sjálfsbyrgingsætti og h þó að vísu allir nóldar væru orðnir þótt Manve hrygðist, en fylgðist með öllum orðaskiptum um þetta, án þess að mæla orð frá vörum. Valar höfðu leitt elda að fúsum vilja til Amannslands, þannig að þeir gætu, hvort sem þeir vildu heldur, dvalist þar eða flutt brott. Og nú lístu Valar því yfir að þóttir teldu það óráð hjá orðum að hverfa á braut, þá myndi þeir ekki hindra brottur þeirra á neitt nátt. Þeir væru frjál En hínu var aftur á móti ekki hægt að horfa framhjá hvernig Fjanur hafði hægða sér með ólögmætu vopnaskaki og engum voru valar fárreiðir og hnyggsladir yfir vopnuðum hótunum Því var honum stemt til að mæta frammi fyrir þeim við borgarliði valabiðar til að svara fyrir orð orðsýn og gjörðir. Þangat var og stemt öllum þeim sem höfðu átt ekkur þátt í þessum íldeilum eða voru vitni að þeim. Og nú stóð Fjanur frammi fyrir mandossi í dómhringnum, og máttu ekki kvika frá sænleikanum í neynu sem hann var spurður. Með þeim hætti tókst að grafast fyrir um undir rót delnanna, og flett var ofan að flærðar ráðum melkors, svo að þau urðu öllum opember. Samstundis kvarf tólkas úr ráðinu til að handakann og draga fyrir dóm. En Fjanur var heldur ekki talin án sakar, því að hann hafi rofið friðin og óknað bróður sínum með sverði, og Mandós dómvörður áarpaði hann. Þú, það var um ánauð. En séð þetta ánauð, þá getur það aldrei komist undan henni, þótt þú farir burt. Því að Manve er ekki aðeins konungur yfir Amanslandi, heldur yfir allri ördu og þá ekki síður yfir miðgarði. Auk þess var verknaður þinn ólóulegur, hvort sem hann var framinn á Amanslandi eða utan þess. Því skal þú dómi hlýta. Í tólf ár skal vera útlægur frá Týrjónsborg þegar er vopnaða hótum þína. Nótaðu þann tíma vel til að hugsa þitt ráð og gerðar grein fyrir hver og hvað þú ert. Að því loknu skal aftur komið á friði og sáttum ef aðrir vilja fyrirgefa þér. Og fíngólfur svaraði strax. Ég fyrirgef bróðu mínum. En Fjanor svaraði engu orði. Stóð aðeins þögur frammi fyrir völum. Svo að hann með sviftingu á hæli, strunsaði út úr dómsalnum og yfirgaf varla byrð lasið að 78. Sjösinirass foru í útlegð með honum og hældu til norður hluta Valalands. Þar reistu þeir sér öflutt virki með djúbri fjárhilslu í fjöllunum. Formenos var það kallað eða norður virkið og þar lágu ógrinni gímsteina í haugum á samt miklum vopnabyrðum en silmerglarnir voru sérstaklega læstir niður í dýrsta járnklefa. Og þangat flutti líka finn við konungur fyrir að svo mjög elskaði hann Fjanórsson sinn, en finnkólfur tók við ríki yfir nóldum í Týrjón. Þannig máttu til sannsvegar færa að leigar Melkors hefðu verið sannar, þó að það hefðu verið Fjanórs sjálfur sem með gjörðum sínum komði meðlum fram, en af þeim sögum dró síður en svo úr þeirri besku sem Melkór hafði til sáð. Svo lifði lengi síðan í kolonum meðli svona Fjanórs og Fjanórs. Melkori varð nú ljóst að öll hans skelmisbrögð höfðu verið afhjúpur. Hann fór því í felur og skipti um verustaði eins og ský í hæðum. Túlkas var stöðutt á hættunum eftir honum en án árangus. En meðan hann lék þannig lausum hala, virtist íbúum valalands sem byrtan frá trjánum döfnaði og skuggar af öllum uppistandandi hlutum lindust og dimdust. Hermd er að nú um nokkur tíma Ha við Melkur ekki sést á vanalandi. Nú er neitt spurst tilas. Þar til hans. hann kom skyndilega fram við norðurvirki en fekk af þessar að ræða við Janor utan dyra. Hann taldi til vináttu við viðan með slægum rökum. Vakti aftur upp fyrri hugmyndir hans um flóttan undan ánauð vala. Og hann sagði: "Já sanleikan. Hvernig allt vil komi fram sem ég sagði þér fyrir. Hvernig þeir hafa ranglega útskýfaðir og svifti réttit til ríkis." En sé hugur þinn enn frjáls og djarfur, eins og kom fram í mörgum umælum þínum í Týrjónsborg, þá skal ég ekki hýka við að lysina þér og flytta þig á brott hvert á land sem þú óskar frá þessu þrengslanar ríki. Má ég líka benda þér á að ég er vali sjálfur? Já, ég vil meiri vali en sumir þeirra sem sitja í háum sessi í Valabyr. Og ég hef líka ætið haft sérstætt álita náldum, veri vinur þeirra, hinnar hæfileika ríkustu og kjarkmestu þjóðar ördu. Hugur Fjanors var enn byskur, eftir þó nýðulægingu sem hann hafði mótt þóla fram fyrir mandósi. Hann horfði um stund þegjandi á Melkor og íhugaði hvort hann gæti í raun trist á hann sér til hjálpar af flótanum. Melkor sá hvernig Fjanor veltist í vafa og vissi hvað hugur hans var gagntegin af silmerdlónum. Því greipan til loka rásins og meldi, Víst er þetta öblú tvirki og velvarið? en gerðu þeir engar tálvonur um að silmerðla þínir fá að liggja örugir í neittni fjárheyrslu innan marka Valalands. Blasiða 79 En hér skaut Melkor í slæðsynni yfir markið. Orðans ristu of djúft og hæfðu í hjartasta, það sem þau kveiktu enn æstara bál enn hann hafði ætla sér. Þegar allt í einu horfði fjanur á Melkor svo logandi augum að þau brendu sig í gegnum allt í fagra yfilskinnans og látalæti. Þau stungust ottkvöss í gegnum alla falsvapninga og umbúðir huga hans. og þar inni fyrir sáu þau ekkert nema ofsafengna og ástriðufulla ágirnds melkors á silmertlónum. Þá yfirgnafði hadrið ótt af og hann bölvaði melkori og skipaði honum að hafa sig á braud með þessum orðum, Snöyta burt frá hliði mínu, þú fangelsis kráka mandósar. Svo úttísti hann honum og skellti hurðum á þann voldugasta allra sem dveljast í jáinu. Veröldinni Melkor var það snöyta burt í smán, því að sjálfur var hann í hættu, útlægur gjör og eftirlistur. En var ekki komin tími til hemda, þvótt hugur hans formirkvaðist af Hatri. En finn við konungur sem þar tvað aldist í norðurvirki hjá sinni sínum varð skelfingu lostinn, og sendi hið bráðasta bóð til mannveis í valabyggð til að gera viðvartum að Melkor hefði komið fram úr felum. Valar sátu þó að einmitt að ráðsfundi framann við borgarhlið sín og rættu um það hvað skjuggarnir verður farnir að færast í aukana þegar sendibóðarnir komu frá norðurvirki. Kapparnir Ormar og Tulkas brugðu skjótt við, risu á fætur og voru rétti því að hefja eftirförina þegar sendibóðar komu frá álfabyð eldamar og hefðu þau tíðindi að færa að Melkor hefði flúið gegnum ljósaskarð Kalakýría og hefði álfarnir á túnehögi séðan fara hjá í reyði hamn rýðandi á þröfumu skýi, og þeir herfndu að svo virtist sem hann hefði þaðan snúið til Norðurs, og þar við bættist að Telerar í svana höfn hafði sé að skugga hans fara fram hjá höfninni til Norðurs í átt til Araman út auðnanna. Þannig kvarf melkor á brott frá Valalandi og aftur um skeið tóku trén tvö að lísa á og landið að fyllast byrtu. En Valar leituðu án árangurs frekari fregna af því hvar óvinurinn var niður komin. Og þá var sem sem þrúðu smám saman alla gleði í búa Amalstands. Eins og þeir sagu ský í fjaska smám saman færast ofar á himinin undan hægum köldum vindi. Og geig lagði af þeim af því að þeir gáttu ekki vitað um alltaf á ílsku sem er áttu í vændum. Blasiða áttatíu